No niin, ja nyt meille on tullut sitten tämän kokouksen kohokohta. Saamme kuunnella, mitä Jumala on heimon sydämelle laskenut. Ja ollaan oikein avoimilla mielellä. Jumala ei puhettaan tunge meidän sisimpään, jos me emme halua kuunnella. Mutta minä olen aivan vakuuttunut, että hänellä on meille asiaa tänä päivänä. Ole hyvä,